11. Soha nem mond rá semmire, hogy elvesztettem, hanem csak azt, hogy visszaadtam. Meghalt a gyermeked? Visszaadtad. Elhúnyt a feleséged? Visszaadtad. Elvették a birtokod? Visszaadtad azt is. Azt mondod, hogy gazficzkó vett el? között hozzá, hogy kiáltal vette vissza az, aki neked adta? Ameddig adja, addig is úgy tekints, mint a másét, úgy, mint az utasok a fogadót.